udan hautezkundeetan ezker berttzalelea gorakada nabarmena izan du Gipuzkoan eta Nafarroan ere Gipuzkoan arrasate Tolosa eta ondribiko hiri gottxorretan eman dira aldaketa nagusiak Euskal Herria bildu Artudio aurrea Euskal Alderriaelttzaleari lehenbietan eta ondarribiaren kasuan abotsxaanitz herritar plataformak irabazi du berrogeita zortzi alde estuarekin Bi mila hemeretsiko lau hautettatik zazpira irragandaotsxaitzitza herri batzarra Euskal Herria bildutik banatuzen herritar plataformaa aldaketa beharrezkoa zela sinetstan Eta ez aurkesten zuen bere burua igoren paran aranetak alkate zara. Ba, Iazan, espero ez genuen emaitza lortu deu. E, Bagenekien aizea aldeko genuela eta bueno, ba, gaurkoak harritu e, utzi gaitu, gure espekttibak gain ditu ditugu eta oso pozi gaude. Poi gaude bereziki herriak hitz egin duelako. eta herriak euukidolako aukera ba, beraien naia adierazteko. Egia da lau ordezkari izatetik zazpi ordezkari izaterako urratsa handia dela, oso poi gaudela eta orain hemendik aurrerakoan nik esan nahi duna da konpromisoa. Konpromisoa diorazi nahi diogu ondarbiko herriari, Esan ditugunak egiteko naia badaukagula adionaz izan dugu bein eta berriro, programa bat badaukagu eta programa hori gauzatzeko asmo guztiekin gaude. Ez gara bakarrik harituko udaletxean, beste taldeekin kontatuko dugu, Aldela beste hiru ordezkaritza izan duten beste hiru talaldeekin ere kontatuko dugu, eta herri hobeago baten e, asmoan arituko garaanean. Gonzalo Karron izati jeeltzaale aldiz, burgurumakura azaldu da, gehiengoa eta udal gobernua galdu ondotik. eta emaitzak onartuta ere, berrogeita zorzi bozkagatiko alde estua ikusirik bozken birkondaketaren zain geratu da oraino. Ba, berrogei bototenengatik beaiilekin haszi dute. Ne ez dela bakarri gana ondarbiko mapa ikusi behar, ne bai Gipuzkoan eta bai Euskal Herrian, ea ba, etxe bildu aurra eskerra bertzalea bildu abotzan itz, batez ere goraka kriston izan du. Eta horban, pues, bueno, onartu jarri de maitzak, dituengo ditugu ba, azken uneko revisi loko, zein boto oso gutxu diren, agian, saspi garren zineotzeri lortzen dugun edo ez. Baina, bueno, onartu eta lani enjarrin, Ez dakik guen nola gelitik guen galtxea, baina argiak gu no, elkarrizketa izame argitugu, eta gu negoziatzeko peresan galdi. Eta negoziatzeko modun, lehen gona ipatunun moduan, biharri dira ebi, eta gu jarriko itugu, zer gauzak egiten dien gaizki zer gauzak egiten dien ondo, eta gaizkio ditzen bazaigu, ba jarriko gure aukera, eta ez baldin bala ondo ditzen bazaigu, ba onartuko dugu, eta gozkatu gu balde. Baina... Guanchebeta nola ikusita, guanchebeta no soke eskatu nago Ondarribitarren etorkizuneengatik. Baina bueno, beraiek aukeratu dute aldaketa hau, eta Arnalduria. Ondarribiko Euskal Herria bilduk, bere emaitzak atxikita bituen bi autetxiekin Ondarribiko herriko etxean gobernantza albidetzeko prestatu da, Garoa leku ona izetak argi dibuti du aldaketarako haien maibesa dutela. Bai, emaitzak eh, mantendu ditugu eh, Lehenik eta behin zorionak herriari. Sorionak herriari ze aurrekoan esatuen bezala ba begiak irikitzeko Ordua da, eta herriak ba, benetan EAJ zigortu du eta abotxanitze herriko talde bezalaen aukeratu du, hemendik ere sorionak abotxanitzi eta igorri. Eta gu mantendu gara, eh, egoera honetan, eta, ba, bueno, giltza gara, alkate berriaren aukerak eta horretan, eta gu aldaketaren alde gauden. Hori, ezin zinde gukatu, hori ozenki os, esaten dugu, gu aldaketaren alde gaudela eta hementzen gaudela. Orduan hori da eskua luzatua. Noski, lehenengo momentutetik luzatu dugu etzemate kilometro gehiago maratoi berri honetan elkarrekin egin eh nabotxanitzek eta EH Bilduk herriarentzat asko hobeto izango da. Bortzidietan ere Euskal Herria Bilduk zuen nagusitasuna areagotu egin du. Lesakan Ladi Satrustegi altu garaik alkate errepikatuko du gehiengo simplearekin. 11 hautetzetatik 6 eskuratu baititu geroa baiden bost hautetzien aldean Ladi Satrustegi. Herria laburte kudeat dugu, gestio bat egin dugu eta horren emaitza dire gorko gorko bozka burua ez e, zinegotzi bat gehiago igo dugu hori ikustu dute herritarren konfiantza ere hartu dugula e, beti badago zerro betu, beti badago zer ikasi hortan ere arituko gara eta azterketa bueno, e, analiziori ere ginen dugu bineon gaur konten egoteko arrats bat da, e, azkenin bueno, gure helburuak ere betetzen jarraitzen dugu ta, eta gaurain laburtez gehiago esposori gure kudeatzeko modu ere irausteko aukera izanen dugu. Bueno, guk Euskako puruak ez dugu bajatu, e, bertzeak bajatut juste, egia da ostentzioa hor da gola, eta hori ere ikusi behar dela, e, baina, bueno, nik uste dut e, jendean babesa, edo nik sentitzen dut, jendean babesa izan dugula. Azkenin aurlako herri batin jendeakin kontatu nahi izan dugu, ez, gutien ez saiatu gara inorre alde batera uzten egia erabakiak hartzen juzunean badagola beti norbait ez dago adoz, baina, bueno, e, gure helburua ez da inoiz izan norbait eik edo Zaiatu izan gara herri modura funtzionatzen, eta eta horrela sentitzen dugu herritarren babesa horrenguan. Bortzirietan oroa harretxalar edo arantzan ere goitiegin du Euskal Herria bilduk, baina bereziki beran, aitore lespuru eganak alkater epikatuko baitu, baina duela la urte herriko kontseilua osatzen buten amaika autetxitatik saspireekin gobernatu duen bitartean, herrirako plataformari bi irabazita bederatzi eskuratu bitu. Espero ez zituen emaitza direla, aitortu digua aitore lespuruk. Agizpozik gaude bai. Suposatzen du gauzat ez genuen amesture eginen, eh? E, zazpi, orain laburtatera ginitun emaitzak agiz onak ziren, eta bederatzi da, da sekulakoa. Sekulakoa, eta suposatzen du animo ondia, teindarra ondia, ematen digu honek, babesa ondia dugu, herriarena, baina baita ere ardura, ez, eh? Ardura ba espegunaren eta itzaropenak eta betetzeko eta ardura niri hori hori tortzen zaite Euforiaren bueno, ondoren ba bertigo ere bai e, jendearen babesahua honi erantzun ber diogu hemen bera talesaka erriko skorrena gara hemen hizbildu gora egin du Bai, guk hemen nonik erraten nun, kondenatu agaude baiara maian lan egitera, eta, eta eskualde maian ere bai, bastan bitazoan. Baita ere, mm -hmm. bori ez, mm -hmm. mugaz bestaldeko gure beste herriekin eta bar. Eta bai, ladizongi zagutzen dut, eta e, elkarlanean jarraituko dugu. E, orain arte, bortzitako bortzitako bortzalkatekin egin dugun bezala. Eta txibildikoak izan nala ez, oso ona izan dugu, eta jarraituko dugu izaten pitzatzen dut. Bestalde eskualdeko hiri nagusian irunen aldaketa gutxi eman dira alderdi sozialistak irabazi baititu hauteskundeak, amar hautetxi mantenduta, baina bimila bozka guztien euneko ogeia galduta, euskalderri jaltzaleak bere horreta mantentzen da indar, bigarren indar gisa, sazpia autetsirekin eta mila irureun bozka galduta, eta nabarmendu berra dago, euskal Herria bildu izan dela, PP alderdiarekin batera, ba, bozka ge geitu, edo e, irabazi bituen bakarra, baita autetsi bat ere, euskal Herria bilduren kar uan 3. indarra bilakatu da 3.516arekin eh, eta lau autetxirekin. Oian Abriones Aramendik, hauxe aipatzen zigun H eh? bilduko bozeramaia. Eh bai, bueno, guk eh ja patregiago izateak badu, eske guretzaja emaitza oso onak dira eta, eta horrek ere irekitze ditu beste aukera batzuk ere hemendik aurrerako. Guretzat eh albiste ona da ba, eta oso konten gaude. Zuek Ez dakit, dekete, alderdi sozialistarekin e, agintaldian sartzeko? Bueno, orain, momentu ontan hori esatea asko da. E, guk beti esan dugu, guk e, adostasunak eta e, bilatzeko ere, autu ere egin dugula legein zaldi ontan eta aurretik. beti ere programari begira, edukiei begira, eta, eta zertarako, adostasun adostasunek zertarako dira begiragu badugu kompromisoa bat, Guk azkenan hauteskundetan eta kanpaina guztian gure herri programan defendatu ditugun ideekin eta horren baita naustasunaka horkitu badaitezke, ba ondo izango dira. Maragorri desberdinak on daitezkelako gure herri programan konpromisoa hartu dugu gai desberdinetan eta gai horiek mai jarriko ditugu bihartik aurrera eta horiek defendatuko ditugu bihartik aurrera aurreko urteetan ere defendatu ditugun bezala. Eusko Aldergiantzalarren kasuan, esan bezala, 7 autetxi mantentzen bitu, bozka galdu babitu ere eta e, beraz, 2. E, berdarterri indargia mantentzen da Xabierri oi olaizola. Kontutan izan ber dela aurreko, bimila meretziko e, partertzerekin konparatuz, ba, bueno, partertze txikiagoa izan da. Nik uste dut, e, bueno, ba, aldertietatik, ba, bueno, e, saiatu gerala, ba, mm, boskatzera eta partertze mm, aldiketa geiena izan zedila, baina, bueno, azkenean, seitu ba, gutxiagoa gutxi gora bera, bimila meretzikin e, konparatuz. Orokorrean begiratuz, aldres sozialista eta gure artean ba tarte berdina mantentzen da ez dakitu orandikan zer gertatuko den non geratuko garen egia da guk bueno irikiak gaude danokin hitzegitera Momento netan ba e, alderdi sozialistak berari dagokio ba bueno da okio, ba hizketan e, ba, hastea eta bueno negoziazioak irekitzea dena den guk denokin hitz e, egiteko pres gaude Irungo iria gobernatu alizateko zailtasunak izango bitu alderdi sozialistako Jose Antonio Santanok eta aukera guti negoziatzeko Euskal Herria bildurekin baizik ez ezbaitio gehiengorako ematen Nolanai ere elgarrekin Podemosekin gobernatu du koalizioan azken agintaldi honetan baina hauek lau autetxitik bira ba apaldu dute euren emaitza bozken erdia galduta ere. David Nuño bertako elgarrekin Podemoseko hautagaia eta bozeramaleaek aitortu du. Emaitzak ez direla onak izan. Bueno, bat, da da. E, hau da dugun indarra eta guk egin berduguna da segitu beste laburte lanean, lanean eta hori egingo dugu. Astentzio oso hondia izan da. Gehiegi, jaian eta hori ere pentsatu egin bad da. Zer gratu den, jende asko etxean geritu da eta hori Ba Oso notizia txarra da. Gauzazko gertatu dira, nire ustez. Eh? Bata, ba, etxe bilu eta jotaren pukna bat izan dela gipuzkoan. Bestea, ba, ba, seguro nik ere gobernuan egotea ba, bere gauza du. Eta beste alde, alde batetik horrela da ere, Osa, jende ez animatu, ez du bere bozka egin, da eta hau da duguna. Bururatzeko alderdi popularrak autetsi bat gehiago izango du irunen, beraz eta nabarbendu ere, autetsirik lortu ez badute ere, mila berreun eta mila boska. lortu bituzte izaia herritar plataformak batetik eta boks izeneko ultra eskuindarren alderdiak ere, mila hogeita sortzi boska.